Панотцеві не упав і не сказав панотецю неділю на службі Божій, що діється не Господня, а сатанинська воля у їхньому селі, а може, й по всьому світу, і треба ставати на порятунок краю. А може, да й казав, звідки фрозині знати? І хто його питає панотця, що є гріх, а що благодать? Он де з яблуниці і пан з пані маткою забрали як простих, і нікого не питали, і не звідомляли, а з простими ще по простішому. То вона йде спершу меже вдовиці, а вже по тому порадиться і святим отцем. Марея погодилася, Юрчиха погодилася, шкріблякова невістка дала слово, і Шлимчукова, уже їх є сім, Катерина Процева, Стинкнула плечима та і лиш сказала, я буду думати, Фрозинко. А Дмитрючка на неї рявкнула, каже, їм добре, вони чисті удавиці, то й убився, то й утопився, а її Дмитрючку були би забрали, якби була проговорилася на святий вечір отам, коло пошти, що то її мертвим славком стіну підперли. Але зомліла від страху. Добре, що черевата була, списали на тяжбу її млість. А ви, Фрозина, стара жінка, стидалися бися у політику її пхати знову. Славкою політика лиш пошкодила. Злосна була Фрозина над битрючку дуже. Як себе не тримала, усе ж відказала їй. Але ти, видко, забула, що окрім тебе там коло пошти були й другі люди, що впізнали твого Славка. Забула? А якби хтось там був такий перепуджений, як ти тепер, то де би сьогодні була з дітьми, га? Тебе питаю, я тобі не кажу карабін у руки брати, бери свічку. І приклякай, і молися за душу Славкову, і мовчи, як риба у воді, бо не штука мати голову на плечах, а думати, що то баняк. Отак, молодиця, будь мені здорова. З метрючкою ще буде видко. А паращина крутила Юра. Ой прикидалася молодиця. Добре кажуть, люди. Другий думає, що другий дурний. Ця удовичка у будень ходить у вишитих рукавах і коралях коло худоби, а очі ніколи не спускає з брами, чи не йде, чи не повертає Данило, міліціянт. Гадає, що оборониться його пістолетом. Пістоль пістолем, а коса як гостра, то рубає. З-під Захарича міліціянта забрали його жінку, і Любаску. Видно, не від тої міліції був. Парашина грати варіата грала, але на службу піде. Парасочка біленька, кров з молоком, знає кіточка, що писочок її в сметані знає. Але фрозина на брамі сказала, подаючи горнятку від води, «Парасочку люба, те, що знає дві баби, знає цілий світ». Я не хотіла би, щоби про нашу бесіду знав хтось той, кому цього не треба знати. А наразі, усміхнулася до паращини, ви, кажеш, дванадцять отченашів не лиш за своїм покійним Пилипом. Було як було, а удовиць тепер відей більше як шлюбних чи невідданих. Казати казала, просити просила, у неділю буде видно. Чи дійшло її казання? Фрозина не з відважних, але й не з боязливих. Та до пану ця й титяще, ніж до дванадцяти удовиць. Панотець Захарій ходив узаду перед посаду і перебирав чітки. Фрозина стояла маком, лиш обертала за ним голову, як соняшник за сонцем. Добру справу замислили ви Фрозину, добру справу. Лиш я думаю, як його ліпше зробити. «Кажете, дванадцять службів? Та для такого стане і одної, якщо вона відбудеться?» «Добра справа. Вас щось непокоїть, панучче?» Пішла й собі узаду перед. «Непокоїть? Та я просто боюся. Я не знаю, як завуалювати цю справу, але так, щоб вона і до Бога дійшла, і не нашкодила нікому фрозину. Ви поважна жінка, маєте розуміти. Хоч я і слуга Божий – та й я невольний у своїх діях, бо велике око стоїть наді мною, зірке око фрозинко Люба». У суботу вона знову ходила межи хати, все було би добре, якби не Петращиха. Кого вона знайде натомість? знову пішла до Дмитрючки. Дмитрючка плакала і не хотіла говорити. Розгнівана Фрозина сказала, стоячи у дверях. Ніде не написано. Що тебе не заберуть, хоч ти і не признала свого чоловіка. Світ зрадний і блудний, жінко, і світ мстивий. Тебе лиш приклякнуть перед вівтарем прошу. І більше нічого від тебе не хочу. Без тебе служби не буде дурна твоя голова, а ні, то сама на руках принесу Петра щиху з ногою в гіпсі. Видиш, оцими старими руками принесу, а тобі найбуде стидно від людей до смерти. А тепер, дорогі парафіяни, прошу помолитися разом з дванадцятьма вдовами нашого села за нову істину в нашому краї, за справедливу Божу благодать, яку Господь подарує нам при наших ревнивих молитвах. Кожному з нас уготована своя участь під небесами Господніми, і свій шлях, і свої випробування». Але Господь наш справедливий і милосердний. Він виведе нас із облуди і пороку і дасть нам блаженне життя во Христі від сьогодні і віки віків. Думки, звернені до Бога цими дванадцятьма осиротілими душами, що благають для всіх людей села щасливої долі і здоров'я, і втіхи, важать багато більше, аніж думки усіх нас, ситих і нерозлучених зі своєю парою. Так прийдімо, Припадімо і помолімося Господу нашому устами неоскверненними і неложними. Прийдімо і поклонімося чолом своїм чистим і перстами своїми негрішними. Амінь. Фрозина першою приклякнувши з боку панотця, щоб було видно всю церкву, рахувала їх майже в голос. Вони припадали одна за одною під панотцевим золотим Євангелієм і золотою ризою.